Oh 26. Vestirea cea din urma patimilor lui Isus, ungerea din Betania, cina cea de taină, suferințele din Ghețimanii, trădarea lui Iuda, prinderea lui Isus, măfățișarea înaintea arhiereilor, lepădarea lui Petru. Text. Iar după ce a sfârșit toate aceste cuvinte, a zis Iisus către ucenicii săi, Știți că peste două zile va fi Paștele și Fiul omului va fi dat să fie răstignit. NOTĂ Unii părinți biserici bisericii ne spun că este înțeleaptă acea asemănare dintre cuvântul PASHA, de la care vine cuvântul Paști, evreiește Pesach și cuvântul grecesc PESHEIN, care înseamnă a suferi, și ne îndeamnă să luăm aminte la strânsa legătură dintre Paști și patimile Domnului Hristos. TĂLCUIRE Fiindcă a vorbit de împărăție și răsplată, la timp potrivit vorbește și despre patima sa, și numai că nu adaugă și aceasta. Cei ce m-au răstignit pe mine, de foc se vor învrednici. Text Atunci arhierei și bătrânii poporului s-au adunat în curtea Arhereului, care se numea Caiafa, și împreună s-au sfătuit ca să-l prindă pe Iisus cu vicleșul și să-l ucide, dar ziceau, nu în ziua praznicului, ca să nu se facă tulburare în popor. Tâlcuire. Legea poruncea că arhiereul să fie arhiereu pe viață, dar ei făceau fără de lege schimbându-se în fiecare an. De aceea vin ei la arhiereul anului acela să se sfătuiască cum să nu ucidă pe Domnul. Și în mijlocul sfatului celui fără de lege stă arhiereul, cel care se cuvenea ca mai virtuos să împiedice de la una ca aceasta, iar Arherei îi numește pe cei care împliniseră un an în rânduiala arhierească. Și voind ei să-l ucidă în chip nelegiuit, nu de Dumnezeu se tem, ci de popor. Încă se temeau arhierei ca nu cumva el vor omorâ în ziua praznicului să se răscoale poporul și din pricina uciderii lor spurcate. Se temeau că nu va aduce poporul jertfele cele legiuite și astfel să-și piardă ei câștigurile din jertfe. Încă poate și de aceea se temeau ei, ca nu cumva fi induceți Domnul în ziua praznicului, să se slăbească moartea lui, că cei ar fi dorit să se piardă de pe pământ pomenirea lui. Deci aceea, într o acest chip, se sfătuiesc înainte de praznic, ca poate după praznic să-l moare. Iar Hristos, arătând că nu când voiau ei, ci când a voit dânsul atunci pătimește, a îngăduit lor ca în vremea paștelor să-l prindă. Și aceasta s-a făcut pentru că atunci când săvârșeau ei Paștele cele închipuite, să se întâlnească și Paștele cele adevărate. Notă. Paștele, așa cum erau prăzunuite în vechiul Israel, sunt descrise la ieșire capitolul 12. Aceste Paști au fost o închipuire umbroasă a Paștilor celor adevărate prăzunuite de creștini, Israelul cel nou. Continuarea tâlcuirii. Mai putem înțelege de aici și pornirea lor turbată spre ucidere, că și cu toate că nu voiau să-l ucidă în ziua praznicului, atunci când au de vânzător, nu mai țin seama nici de popor, nici de praznic, și numai voia lor să o împlinească. Text Fiind Iisus în Betania, în casa lui Simon leprosul, s-a apropiat de el o femeie având un alabastru cu mir de mare preț și l-a turnat pe capul lui pe când ședea la masă. Târcuire unii spun că trei sunt femeile care l-au uns pe Domnul și despre care pomenesc cei patru evangeliști. Alții spun că sunt numai două, cea de la Ioan, care este Maria, sora lui Lazar, și cea pomenită acum de Matei, care este aceeași cu cea de la Luca și de la Marc. Iar acest Simon leprosul, zic unii că ar fi fost tatălui Lazăr, pe care de lepră curățindu-l Domnul, acum îl, îl spăta pe el. Încă se spune că Domnul zicând ucenicilor să meargă la un om care le va arăta un foișor așternut, la acesta i-a trimis și de aceea la dânsula și săvârșit Domnul Paștere. Deci văzând femeia că leprosul s-a curățit, a nădăjduit că va primi și ea iertare, păcatul se va curăți de lepra cea sufletească și a arătat credință multă vărsând din berșug mir atât de scump și îl varsă pe capul lui dând cinste părții cele mai alese a trupului. Deci și tu de-ai lepră sufletească și fariseică, adică trufie și despărțire de Dumnezeu, primește-L pe Isus în casa ta și unge-L cu mirul faptelor bune, căci după ce te va curăți pe tine Isus de lepră, poți să-i gătești miri și pe capul Lui să-L torni. Dar care este capul Lui Hristos, bădit este că Dumnezeirea Lui, către care se îndreaptă bună mireasma faptelor bune, că zice Psalmistul, să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea ta. Deci adu Dumnezeirii lui Hristos Buna mireas a duhovnicesc, care este alcătuită din multe fapte bune. Așadar, și atunci unci cum mirespe capul lui, adică Dumnezeirea sa, când îl vei mărturisi pe Hristos nu numai ca om, ci și ca Dumnezeu adevărat. Text Și văzând ucenicii s-au mâniat ce au zis. De ce risipa aceasta? Căci mirul acesta se putea vinde scump, iar banii să se, se dea săracilor. Dar Isus, cunoscând gândul lor, le-a zis, pentru ce face supărare femeii, căci lucru bun a făcut ea față de mine, căci pe săraci totdeauna îi aveți cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Tălcuire. Ucenici auzind multe despre milosteine și putând grijă de aceasta, au învinuit pe femei că ziceau ei, că Dumnezeu caută mai mult mila decât cinstea sa. Iar el îi dojenește că și fără devreme a învinuit-o pe femeie, că nu se cuvine a cere pe cele înalte de la cei care de curând au venit la credință și mai cu seamă de la o femeie neputincioasă, ce a primit și puțina a lor credinței. Căci atunci când cineva aduce lui Dumnezeu dar, nu-l întoarce pe el, nici nu-i fărâmă o sârdia, trimițându se -să dea săracilor, ce lasă să împlânească aducerea. Iar dacă te va întreba cineva cerânți sfat cui se cuvine să dăruiască, lui Dumnezeu sau săracilor, sfătuiește-l să dea săracilor. Iar dacă acesta a miluit cu prisosință pe săraci, atunci se cuvine a-l îndrepta pe el și către Dumnezeu. În scurt se cuvine mai înainte de toate să alegem cinstirea lui Dumnezeu chiar înaintea milostenii. Dar nici să nu socotești că de vreme ce, pentru iubirea de oameni, Hristos primește asupra sa milostienia făcută sărașă, se cuvine să trecem cu vederea pe Dumnezeu și numai pentru milostenii să ne nevoim, că nu se cuvine a fura cele sfinte și a face milostenii din cele furate. Și ca să pricepi că nu este același lucru a-i milui pe săraci și a pe Hristos și a sluji lui, ascultă ce zice Domnul. Pe săraci totdeauna îi aveți cu voi, iar pe mine nu mă aveți totdeauna. Deci vezi că una este a pe Hristos și alta este a milui pe săraci, deși din marea lui iubire de oameni, Hristos ca pentru sine primește cele ce se facă de săraci. Text Că ea, turnând mirul acesta pe trupul meu, a făcut-o spre îngroparea mea. Adevărat, zic vouă, oriunde se va propovădui Evanghelia aceasta, în toată lumea se va spune și ce a făcut ea spre pomenirea ei. Tălcuire. Ne învață că femeia după Dumnezeiască economia a făcut aceasta, închipuind mai înainte moartea lui și îngroparea trupului. Căci nu ar fi îngăduit Domnul să fie uns cu mir, dacă într-o unge nu ar fi fost ascunsă și o taină. Și ca un Dumnezeu spune mai dinainte va să fie, adică propovăduirea Evangheliei, că spre lauda ei se va spune pretutin de lucrul pe care l-a făcut această femeie. Vezi și iubirea de oameni a lui Dumnezeu, care răsplătește cu mare dar femeii, că face ca pomenirea ei să se răspândească atât cât se va propovădui și păzi Evanghelia lui. Dar de ce era nevoie de mir spre îngroparea lui? Acesta era obiceiul la iudei ca să ungă cu mir trupurile, cum făceau și egiptenii pentru ca să le ferească de putrezire și de duhoare. Și zice Domnul, vărsând mirul, femeia arată că trupul meu se va îngropa. Și acestea toate le spun înfruntându-l și rușinându-l pe Iuda, prin care avea să fie dat îngropării. Însă cunoaște și după înaltă înțelegere că lepros era poporul cel dintre păgâni, iar femeii păcătoasă adunarea și biserica aceea dintre neamă, care a turnat mirul, adică credința peste capul lui Hristos, adică peste Dumnezeirea lui. Căci tot cel ce crede în Hristos este Dumnezeu, mir toarnă peste capul lui iar Iuda, certându-o pe femeie după cum zice Ioan, este echipa lui Deilor, al celor care încă și acum cărtesc și se turbează asupra bisericii. Text Atunci unul din cei 12 numit Iuda Iscarioteanul, ducându-se la arhierei, a zis, Ce voiți să-mi dați și eu îl voi da în mâinile voastre?" Iar ei i-au dat treizeci de arginți și de atunci căutau un prilej potrivit ca să-l dea în mâinile lor. Tâlcuire. Când acea femeie străină, curba atât acestea arăta domnului atunci ucenicul se duce să-l vânde, căci nu fără rost se spune, atunci ducându-se, ce ca să arate nerușinarea lui Iuda, ce adaugă Iscarioteanul, ca mai cunoscut să-l facă pe el, căci mai era și un alt Iuda, care se numea și Levi, iar vânzătorul era dintr-un sat ce se numea Iscara. Iar Iuda și arhierei au tocmit prețul Domnului la 30 de arginți. Deștemându-se de noroc, arhierei căutau vreme cu prilej pentru a-L prinde pe Iisus și pentru aceasta l-au tocmit pe Iuda pentru ca să le vestească lor când Domnul va fi singur. Text În cea din tâi zi a azimilor, au venit ucenicii la Iisus și l-au întrebat, Unde voiești să-ți pregătim să mănânci Paștele?" Iar el a zis, Mergeți în cetate la cutare și spuneți, Învățătorul zice, Timpul meu este aproape la tine, vreau să fac paștele cu ucenicii mei. Și ucenicii au făcut precum le-a poruncit Isus și au pregătit paștele Tâlcuire Cea din tâi zi a azimilor era ziua cea mai înainte de azime, căci vine seara avea să mănânce paștele, și aceasta vine se numea a azimilor. Deci Domnul îi trimite pe ucenici joi, zi pe care Evanghelistul numește cea din tâi zi a azimilor, căci era înainte de vineri, întru care vineri seară se mâncau azimile. Deci vin ucenicii și întreabă unde voiești să se gătească Paștele, căci nu aveau nici ei și nici el o casa lor. Și a trimis pe ei la un om pe care nu-l cunoșteau, nici el nu-i cunoștea pe ei, cum a făcut și când i-a trimis să-i aducă o asină. Iar prin aceasta arată Domnul că și numai din cuvintele sale poate pleca și pe cei care nici de cum nu-l cunosc, ca să-l primească pe el, și voia să săvârșească Paștele, ca să nu pară potrivnic lege. Iar timpul meu numește răstignirea lui, ca să înțelegem că nu fără să știe și fără de voi se junghe Hristos, mielul lui Dumnezeu. Și mai adaugă, la tine vreau să fac Paștele, adică în casa ta și împreună cu ucenicii, Acestea le-a spus pentru ca să facă pregătire îndeajuns, fiindcă mulți aveau să mănânce. Text. Iar când s-a făcut seară, așezut la masă cu ei 12 ocenici și pe când mâncau, Iisus a zis, Adevărat, grăieți vouă că unul dintre voi mă va vinde." Și ei, întristându-se foarte, au început să-i zică fiecare, Nu cumva eu sunt Doamne." Lăcuire. De aici unii socotesc că în anul acela Domnul n-a mâncat paștile, căci ei zic că mielul se mânca stând în picioare, iar Hristos a stat jos, deci n-a mâncat paștile. Deci răspundem acestora că Domnul a mâncat întâi paștele stând în picioare, apoi așezându-se a dat taina sa, căci după ce a plinit pe cele care erau închipuitoare, a săvârșit pe cele adevărate. Și mai înainte vestește cele despre Iuda ca să l îndrepteze pe el, rușinându-se acesta dacă nu de altceva măcar de masa cea de obște și cunoscând că pe Dumnezeu, care cunoaște inimile, are să-l vândă. Iar ucenicii se înfricoșează că, deși aveau conștiință curată, mai curând îl cred pe Hristos, cel care cu adevărat cunoștea inimile lor, decât să-i în cugitele lor. Text Iar el răspunzând a zis, cel ce a întins cu mine mâna amblit, acela m va vinde. Fiul omului merge precum este scris despre el. Pai însă acelui om, din care fiul omului se va vinde, bine era de omul acela dacă nu se năștea. Și Iuda, cel ce l-a vândut, răspunzând, a zis, Nu cumva sunt eu învățătorule?" Răspunsa lui, Tu ai zis." Tălcuire. Îl arată descoperit pe vânzător, de vreme ce tăinuit vorbind despre el, nu s-a îndreptat, deci îl și arată, zicând cel ce a întins cu mine mâna în blind, ca măcar așa să se îndrepteze. Dar Iuda, nierșunat fiind, întingea în același blind cu el. După aceea, zice, fiul omului merge precum este scris despre el. Acestea arată că deși mai înainte de vie s-a hotărât să pătimească Hristos pentru mântuirea lumii, Iuda, cel prin care se mijlocește împlinirea sfatului preasfintei trăimi, cu adevărat nu este vrednic de ce pentru aceasta și vai lui, căci nu slujim voie lui Dumnezeu a făcut aceasta, ci răutatea sa împlinim. Pentru că te vei socoti bine, Hristos dintr-un început nici nu voia ca om să se răstignească ceea ce se vede în rugăciunea prin care cerea să treacă de la el paharul acela, dar de vreme ce știa mai dinainte de toți vecii că nu este cu putința ai i mântui pe oameni în alt chip, din pricina răutății vrăjmașului, voită se face voia lui ce dintr-un început nu era voită, iar zicând că bine era de omul acela dacă nu se năștea, Arată că mai bine este a nu fi de fel decât a fi într-un păcat și răutate. Vezi și cuvântul acesta merge, care arată mai curând trecerea, că nu în moarte va rămâne Domnul după îngroparea Lui. Text. Iar pe când mâncau ei, Iisus luând pâine și binecuvântând, afrând și dându nici nicilor a zis, Luați, mâncați, acesta este trupul meu." Tâlcuire. Adaugă pe când mâncau ei, ca să arate neomenia lui Iuda, că și la masă și la împărtășirea dintr aceleași bucate. Chiar și fiară de ar fi fost, mai blând s-ar fi făcut. Și cu adevărat, chiar și vădit fiind, n-a înțeles și chiar din trupul lui gustând, nu se pocăiește. Unii spun că după ce a ieșit Iuda afară, atunci a dat Domnul taine celor latrocenici. Deci și noi așa suntem datori a pace, pe deci cei răi ai oprit de la taine și cu mulțumirea frânt pâinea ca să ne învețe și pe noi cu mulțumită să mâncăm. Încă și să ne arate că primește cu mulțumită frângerea trupului său, adică moartea, și nu se mâhnește ca pentru ceva fără de voie. Încă a făcut aceasta ca și noi să ne învățăm să primim cu mulțumită mucenicia. Iar zicând, acesta este trupul meu, Arată că însuși trupul Domnului este pâinea care se sfințește în altar, iar nu închipuire, că nu a zis, aceasta închipuie trupul meu, ci acesta este trupul meu, iar trupul Domnului cu negrăită lucrare se preface, deși nouă ni se arată a fi pâine, că de vreme ce suntem neputincioși și a primit să mâncăm carne crudă și trup de om, de aceea pâine ni se arată, dar trupul adevărat este. Text și luând paharul și mulțumind, le-a dat zicând, Vezi dintr acesta toți că acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Târcuire. Precum legea cea veche avea junghiere și sânge, așa și cea nouă are sânge și junghiere, și zice că pentru mulți se varsă în loc de pentru toți, de ce însă mai sus nu a zis, luați mâncați toți, iar aici zice, beți dintr-o acesta toți? Unii spun că pentru Iuda a spus așa, că Iuda pâinea a luat, dar n-a mâncat-o, ci a ascuns-o ca să arate iudeilor că Iisus numește pâinea, trupul său, iar băutura, chiar fără voia băutul, neputând o ascunde. Alții, după în înțelegere, spun că nu toți pot primi hrana cea tare, ci doar cei desăvârșiți, iar abia toți pot că ce-a primit dogmele, cele mai lesne de înțeles, este al tuturor. NOTĂ Dogma este adevăr de credință cuprins în Sfânta Scriptură și în Sfânta tradiție, fiind formulat de biserică în vederea mântuirii. TEXT Și vă spun vouă că nu voi mai bea de acum din acest rod al viței, până în ziua aceea, când îl voi bea cu voi nou în împărăția tatălui meu. Dălcuire. După ce a gustat din pahar, se leapă de acum de băutura tropească și vă găduiește un chip nou de băutură într-un părăție, adică într-un viere, căci după înviere a mâncat ce a băut într-un tip nou, iar după înviere nu pentru că avea domnule voie de frană trupească tropească gustat, ci pentru ca să încredințeze pe o de firea cea adevărată a trucului său viat. Și cu cuvință numește împărăție în vierea sa, că atunci a stecat moartea, arătându-se cu adevărat împărat domnul al vieții și al morții. Sau și așa ai putea înțelege, o nouă este descoperirea tainelor lui Dumnezeu, că și la a doua venire se vor descoperi cu totul noi, fiind toate într-un fel în care n-am mai auzit altă dată. Iarăși se spune că lebea bea pe acelea Hristos împreună cu noi, fiindcă folosul și mântuirea noastră o socotește hrană și băutura sa. Text. Și după ce au cântat laude, au ieșit la muntele măslinilor. Târcuire. După ce au cântat, au dat laude ca să învățăm că așa se cuvine să facem și noi. Și merge în muntele Măslinul și nu un alt loc, ca să nu pară că fuge ducându-se în loc neștiut, ci se duce într-un loc cunoscut de idee. Încă se duce din cetatea ce vărsătoare de sânge, părăsindu-o ca prigorit fiind, să-i mostre mai apoi când îl prigoneau, deși îl plecase de acolo. Text Atunci Isus le-a zis lor, Voi toți vă veți minti într-o mine noaptea aceasta, căci scris este. Bate voi păstorul și se vor resipi oile turme, dar după învierea mea, voi merge mai înainte de voi în Galileea. Tâlcuire Iarăși ca un Dumnezeu le spune mai dinainte cele ce vor să fie și ca să nu se smintească, crezând că sunt mustrați de el, adaugă că este scris. Bate voi păstorul și se vor resipi oile turme, arătând că el îi ținea pe ei și că plecarea lui va resipi și arată că Tatăl bate pe Fiul, fiindcă din voia Lui, adică cu îngăduința Lui l-au răstignit Judeii pe Domnul, pentru că Dumnezeu i-ar fi putut împiedica pe Iudei, dar n-a făcut-o pentru mântuirea noastră. Pentru această pricină a îngăduit Tatăl să fie bătut Fiul. Apoi, risipindu-le întristarea, Hristos le binevestește că va învia și va merge mai înainte de ei în Galileea, arătând de aici că va părăsi Ierusalimul și la păgâni va merge căci în Galileea locuiau păgluni. text. Iar Petru, răspunzând, a zis, Dacă toți se vor sminti întru tine, eu niciodată nu mă voi sminti." Zisa Iisus lui, Adevărat zic ție că în noaptea aceasta, mai înainte de a cânta cocoșul de trei ori, vei lipăda de mine." Vâlcuire Din multă îndrăzneală, Petru singur făgăduiește că nu se va sminti, de aceea l-a lăsat pe el Hristos să cadă ca să învețe a nu-și pune nădejdea în sine însuși, ci într-un Dumnezeu și să socotească mai credincioase cuvintele lui Hristos și mai presus de cunoștința sa. Și spunând Petru, dacă toți se vor sminti întru tine, eu niciodată nu mă voi sminti. Se arată plin de mândrie față de ceilalți și necunoscător al neputinței sale. Iar Domnul îi spune mai dinainte și ceasul, zicând în noaptea aceasta, mai înainte de a cânta coșul. Dar și numărul lepădărilor le arată zicând, de trei ori te vei lepăda de mine. Text. Petru i-a zis, și de-ar fi să mor împreună cu tine, nu mă voi lepăda de tine. Și toți ucenicii au zis la fel. Atunci Isus a mers împreună cu ei la un loc ce se cheamă Ghezimani și a zis și deți aici până ce mă voi duce acolo și mă voi ruga. Nota. Grădina Ghetsimanii, care se tâlcăiește tească de măsline, este o grădină de măsline aflată la poalele muntelui măslinilor, al Eleonului, spre răsărit de Ierusalim. În această grădină, obișnuia Domnului Isus să se retragă adesea pentru a se ruga. Tâlcuire Petru voi însărate că adevărată dragoste are pentru el, iar îi răspunde Mântuitorului, arătându-se împotrivitor că, -și după ce a scăpat de frica vinderii lui, din dragoste, dar și din iubire de slavă, a început a se scula împotriva celorlalți și chiar lui Iisus îi stă împotriva. Și la fel și ceilalți ucenici din necunoaștere vă găduiesc înainte de încercarea ispitelor, lucruri pe care nu puteau să le împlinească. Și se duce Domnul în loc să se roage ca să ne învețe că rugăciunea are trebuință de lucrare și de neturburare cea din afară. Text și luând cu sine pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zevedeu, a început a se întrista și a se mâhni. Atunci le-a zis, Întristat este sufletul meu până la moarte, rămâneți aici și privecheați împreună cu mine. Și mergând puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ, rugându-se și zicând, Părintele meu de este cu putință, treacă de la mine paharul acesta, însă nu precum voiest eu, ci precum tu voiești. Motă! Arătându-ne cum putem împlini acest cuvânt prin lucrare, obiosul s-a i pus zice, Acest cuvânt ne se face și el al nostru, în înțelesul că dacă voiește mintea să se suie pe cruce, are nevoie de multă rugăciune și de multe lacrimi și să se supună în toată clipa lui Dumnezeu, cerând ajutorul bunătății lui ca să o întărească și să o păzească până o va învia pe ea în oirea sfântă și nebiruită, deoarece în ora crucii este o mare primejde. Și rugându-se, are nevoie de Petru și de Ioan să fie cu ea care închipie credința sănătoasă și bărbăția inimii sau nădejdea și iubirea de Dumnezeu. Tâlcuire Nu ia pe toți nici ci pe cei trei, cărora le arătase slava sa în tabor, ca să nu se smintească văzându-l că se roagă și se mutnește, dar și pe aceștia de o deoparte și, mergând mai înainte, se roagă și cu economie se întristează și se mâhnește, ca să fie adeverit tuturor că om era cu adevărat, căci este lucrarea firei omenește să se de moarte, pentru că în chip nefiresc a intrat moartea și de aceea firea fuge de ea. Încă a făcut aceasta și pentru ca să nu-l cunoască diavolul, și din această pricină să sară asupra lui ca asupra unui simplu om și astfel să se zdrobească diavolul de către dânsul. Dar și în alt chip, dacă cu grăbire s-ar fi dat pe sine Domnul la moarte, ar fi dat cuvânt de răspuns judeile, anume că El singur s-a repezit la patima, iar ei nicio vină n-au, chiar dacă voiau să-L omoare. De aici învățăm și noi să nu ne aruncăm singuri nispite și să ne rugăm să ne izbăvească Dumnezeu din ele. De aceea nici nu merge prea departe, ci rămâne aproape de cei trei ucenici, ca auzindu-L, asemenea să facă și ei când vor cădea nispite și la fel să se roage. Iar paharul numește patima sa, sau pentru somnul ce vine dintr-o acesta, sau pentru că s-a făcut nouă pricinuitoare de veselie și de mântuire și voiește să treacă de la el paharul fie ca să ne arate că după legile firești, ca un om se ferește de moarte, cum am spus mai înainte, sau pentru că nu voia ca iudeii să săvârșească acest mare păcat pentru aceasta, să se facă stricare templu și pierzare poporului dar cere să se facă voia părintelui, ca și noi să nu ne învățăm că, deși firea noastră se împotrivește, se cuvina ne supune lui Dumnezeu și mai vârtoți voia Lui să o împlinim. Text Și a venit la ocenici și a găsit dormind și a zis lui Petru, Așa, n-ați putut în ceas să privegheați cu mine. Privegheați și vă rugați, ca să nu intrați în ispită, căci Duhul este sârduitor dar trupul este neputincios. Notă Cuviosul Petru Damaschinul ne învață cum se cuvine a lucra acest cuvânt a Domnului. Fără atenție și fără privegherea minții, e cu neputință să ne mântuim și să ne izbăvim de teafuri care umblă răcnind ca un leu pe cine să înghită. De aceea Domnul zicea adesea către ucenicii săi, privegheați și vă rugați. În aceste cuvinte, El le vorbea mai înainte tuturor despre gândul morții, ca să fie gata spre o apărare bine primită, spre cea din fapte și de luarea minte, Fiindcă, dragi, cum zice Sfântul Ierarion, sunt netrupești și fără somn și toată grija au să ne războiască pe noi și să ne piardă sufletele prin cuvânt, lucru și gând. Iar noi nu suntem așa, ci uneori ne îngregim de desfătaie și de slava trecătoare, Alte ori de lucrurile vieții și totdeauna de alte multe. Și nu vrem să ne luăm nici măcar o parte din vreme ca să ne cercetăm viața, ca din aceasta mintea să poată dobândi obișnuința și să ia aminte, fără încetare la sine însuși. Tâlcuire că Petru era îndrăznit și tot așa și Iacov și Ioan îi mostră pentru neputința lor, a cei care mai cu grăiseră și mai vârtos lui Petru îi spune, Un ceas n-ați putut priveghea cu mine. Cum atunci sufletele voastre le veți spune pentru mine? Și pentru că prin stare rănește, îi vindecă zicând că Duhul este o sârguitor, dar neputința trucului stă împotrivă. Adică de iertare vă învrednices că nu din nevăgare de seama ați adormici din neputință. De aceea, fiindcă sunteți neputincioși, nu vă semețiți, ci vă rugați ca să nu intrați nici de cum în ispită. Iar alții, prin acest cuvânt, să nu intrați în ispită, înțeleg să nu fiți biruiți de ispită. Deci, cei ce așa tâlcuiesc zic că Domnul nu a poruncit să fim neispitiți, pentru că ispitile sunt cele care ne încununează și să nu fim biruiți și înghițiți de ispită, intrând în pântecele ei ca în cel al unei fiare. De aceea, poruncește Domnul să ne rugăm, pentru că mai mare trebuință are de rugăciune cel ce s-a biruit de ispită, pentru că a intrat în ispită și a fost înghițit de aceasta. Text Iarăși, ducându-se a doua oară, s-a rugat zicând, Părintele meu, dacă nu este cu putinții să treacă acest pahar ca să nu-l beau, facă-se voia ta." Și venind iarăși, i-a aflat dormind, căci ochii lor erau îngreuiați. Și lăsându-i, s-a dus iarăși și a treia oară s-a rugat, același cuvânt zicând, Tălcuire Învață-te, omule, să te rogi deseori într-o ispite, auzind că și Domnul de multe ori s-a rugat și, aflându-i pe ei, iarăși dormind, nu i-a mustrat ca să nu-i mâhnească ce i-a lăsat. Și, mergând, s-a rugat treoară treia oară, adeverind firea s omenească, că și numărul de trei arată adevărul și încredințare. Text. Atunci a venit la o și le-a zis, Dormiți de acum și vă odihniți. Iată s-a apropiat ceasul și fiul omului va fi dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă să mergem. Iată s-a apropiat cel ce m-a vândut. Târcuire Arătând că nu are trebuință de ajutorul lor când urma să fie vândut, le spune, Dormiți de acum și vă odihniți. Ca și cum ar fi zis cu ironie, iată s-a apropiat vânzătorul și de vă place vouă. Și vremea este prielnică. Dormiți. Apoi îi scoală pe ei din locul unde se ruga și vine către cei care voiau să-l prinde și cu asana înainte cunoștinței îi ca și cum aceștia ar fi fost pricină de veselie. Însă și rugăciunea cea dinainte și întâmpinarea prinzătorilor săi s-au făcut din Asa Dumnezeiască purtare de grijă, de aceea voia el să nu pătimească, pentru ca să fie izbăviți de ei din pierzanie ce avea să-i ajungă pe ei pentru păcatul săvârșit asupra lui. Text și pe când vorbea încă, iată a susit Iuda unul dintre cei 12, și împreună cu el mulțime multă cu săbi și cu ciomege de la arhierești și de la bătrânii poporului. Iar vânzătorul i-a dat semn zicând, pe care îl voi săruta, acela este, pune mâna pe el. Și îndată apropiindu-se de Iisus, a zis, Bucuri de învățătore și l-a sărutat. Iisus i-a zis, Prietene, pentru ce ai venit? Atunci, apropiindu-se, au pus mâinile pe Isus și l-au prins. Tâlcuire Vezi armele arhiereilor, ciomege și săbii, așa erau ei de Paști și atâta Duh al Mândeței aveau. Și zice Evanghelistul, unul dintre cei 12, minunându-se cum deși a ales și cu cei din tâi rânduiți s-a dat pe sine diavolului. Drept aceea și tu, o omle, temite, măcar de-ai fi din cei de aproape lui Dumnezeu ca nu cumva le nevindu te să cazi. Și Iuda dă semn, fiindcă era și noapte și nu-l puteau ei cunoaște după chip și pentru că cei care au venit să-l prindă nu erau din popor, ci slugi ale arhereului, care poate nici de cum nu cunoșteau pe Iisus, iar ucenicul îl arată pe învățător prin sărutare, că știind acesta iubirea lui de oameni, îndrăznește-ai da și sărutare. Iar Domnul suferă până în clipa cea din urmă, sârguindu se ca prin îndelunga sa răbdare a dobândit pe el, iar când vede că nici așa nu se înțelepțește, îi face pe urstaș să cadă la pământ, ca măcar astfel Iuda să-i vadă putere, Și când vede că nici așa nu s-a îndreptat din îndrăzneală răutății lui, atunci se lasă prins și cu ironie îl numește pe Iuda prieten, că sărutare ca de prieten îi dăduse și îl întreabă, pentru ce ai venit? Adică ce gând a dus? Oare ca un prieten? Atunci nu se cuvenea să vii cu săbii? Ca un vrăjmaș atunci. Și cum de mi dai sărutare? Deci îl mustră pe el ca pe un viclean. Text Și iată unul dintre cei ce erau cu Iisus întinzând mâna, a tras sabia și lovind pe sluga hereului, i-a tăiat urechea. Atunci Iisus i-a zis, întoarce sabia ta în locul ei, că toți cei ce scot sabia de sabie vor perii. Sau ți se pare că nu pot să rog pe tatăl meu și să-mi trimit acum mai mult de 12 legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini scripturile? Că așa trebuie să fie." Stălcuire Petru era cel care a scos cuțitul sabia, după cum zice Evanghelistul Ioan, și avea cuțit că lunghease de curând mielul pe care îl mâncase de Paște. Și să nu l învinuim pe Petru, că nu pentru el, ci din răbdare pentru învățătorul a scos aceasta, rănind pe Malfos, slug hereului. Iar Domnul, îndreptându-o spre viețuirea evanghelică, îl arată să nu ridice cuțitul asupra propriului, chiar dacă pentru Dumnezeu îi se pare cuiva că face aceasta. Iar urechea tăiată de Petru arată surzene de care voleau iudeii. După cuvântul Scripturii vechi, spune și Domnul că toți cei ce scot sabe de sabe vor peri. Și arată în chip că iudeii care au scos sabea asupra sa, vor fi tăiați de sabea romanilor. Și nu spune Mântuitorul, pot eu să aduc 12 legiuni de îngeri, ci cu economie spune, sau ți se pare că nu pot să rog pe tatăl meu și să-mi trimit acum mai mult de 12 legiuni de îngeri? Zicând acestea ca un om, căci multe din firea omenească a arătat Domnul atunci, sudorile cele cu sânge, Întristarea, măhnirea și înfricușarea, și n-ar fi părut că grește adevărul zicând: Eu însumi pot aduce de față Înge. Deci de-aș fi voit, în locul celor 12 ucenici pentru mine, ar fi stat de față 12 ceti de îngeri, că legiunea cuprinde câte 6.000 de ostași. Și spune că s-au făcut acestea toate pentru ca să se împlinească scripturile care mai înainte au grăit despre lucrurile de față. Dar iudeii nu sunt răi pentru că mai înainte au pomenit Scripturile ale lor răutăți, ci pentru că din voința lor ce area să vășesc răutate. De aceea mai înainte au fost acestea puse în Scriptură de Duhul. Text În acela a zis Iisus mulțimilor, ca la un tâlhar ați ieșit cu săbi și cu ciomege, ca să mă prindeți. În fiecare zi ședeam în templu și învățam, și n-ați pus mâna pe mine. Dar toate acestea s-au făcut ca să se împlinească Scripturile prorocene. Tâlcuire Arată Domnul că prin soarea lor este fără deslocuteală și cum că nu din puterea lor l-au prins, căci voiseră ei să-l prindă. Și când era în templu, dar fiindcă nu le-a îngăduit, el n-au putut, iar acum de bună voie se dă pe sine. Și le mai spune Mântuitorul, știu că este cu neputință să mintă Scripturile care de mai înainte vremea au arătat răutatea voastră. Text. Atunci ucenicii, lăsându-l, au fugit, iar cei care l-au prins pe Iisus l-au dus la Caiafa hereului, unde erau adunați cărturare și bătrânii, iar Petru urma de departe, până a ajuns la curtea Hereului și, intrând înăuntru, ședea cu slujile ca să vadă sfârșitul. Câlcuire Ceilalți ucenicii au fugit, iar Petru, mai fierbinte, aflându-se către învățător, îl urmează de departe și Ioan a mers, dar nu ca un ucenic, ci ca un cunoscut al Text. Iar arhiereii, bătrâni și toți sinedru, căutau o mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus ca să-L omoare, și n-au găsit, deși veniseră mulți martori mincinoși. Notă. Sinedru sau Marile Sfat, era cel mai înalt for de judecată al iudeilor, cu sediul în Ierusalim. În vremea Domnului Hristos, sinedrul era alcătuit din 71 de membri. În tâia dată sinedrul a fost organizat după Romia Babilonică. Membrii lui proveneau din trei categorii sau clase. Prima era cea a arhiereilor, saducheilor sau a căpeteilor preoților, ca șefi ai celor 24 de familii preoțești, dintre care se alergeau arhierei. A doua clasă era cea a legiuitorului și a cărturilor, așa zis și rabii. Dintre cărturari se pare că era și Nicodim. A treia clasă erau bătrânii poporului sau căpetenii de poporului, care erau capii principalilor familii din Ierusalim și din afară și erau reprezentanții vechii nobilimi. Dintre aceștia se pare că făcea parte și Iosif din Arimatea. Arhireii aparțineau partidei saducheilor, iar cărturarii partidei fariseilor. Nu se știe care era numărul membrilor acestor clase. În alcătuirea sinedrului se cunoaște doar că erau 70 plus arhiereul anului, care și prezida. Așadar, membrii Sinedrului erau arhierei și preoții sau saducheii, pariseii cărturarii și bătrânii poporului. Sinedrul judeca abaterile și crimele cele mai grave și putea condamna chiar la moarte, așa cum a făcut cu Domnul Hristos, pe care întâi la judecat, l-a condamnat și a cerut apoi lui Pilat răstignirea lui. Sinedru constituia, deci, mare forța friutimii, care prin el și prin autoritate sa ținea masa ideilor în supunerea formală a legii. Tălcuire Îl duc pe Isus la Caiafa, căci acesta era arhiria al anului acelui, unde și ceilalți petreceau noapte, nemâncând ei atunci Paștele, ci așteptând să pe Domnul și călcând legea. Căci Domnul a mâncat paște la vremea ce leguită, iar ei, numai ca să-L omoare, pe Hristos, nu iau seama nici la lege. Text Mai pe urmă însă au venit doi și au spus, Acesta a zis, Pot să dărâm templul lui Dumnezeu și în trei zile să-L clădesc. Și sculându-se, arhiereul i a zis, Nu răspunzi nimic la ceea ce mărturisesc aceștia împotriva ta? Dar Iisus tăcea și arhiereul le-a zis, te juri pe Dumnezeul cel viu să ne spui nouă de ești tu, Hristosul, Fiul lui Dumnezeu." Iisus i-a răspuns, Tu ai zis." Călcuire. Cu adevărat, aceștia au fost martori mincinoși, căci Domnul Hristos n-a zis, pot să dărâm," ci dărâmați, și n-a zis, Templul lui Dumnezeu," ci templul acesta, adică trupul său, și iarăși n-a zis, Îl voi zidi," ci îl voi ridica." ce deci este vădit că martori mincinoși au fost, fiindcă unele a spus Hristos și altele zic ei că a zis Domnul. De aceea, văzând că adunarea și judecata lor este neleguită, Iisus tăcea, căci dacă nu i-au plecat pe ei minunile, cum ar fi plecat răspunsurile sale? Iar arhiereul, voind să-l pe Domnul în hulă, întreabă, Ești tu Hristosul Fiul lui Dumnezeu?" Pentru că deva zice, Da, eu sunt Fiul lui Dumnezeu." ca pe hulitor să-l sândească, iar de se va lepăda, pe el însuși să-l aibă martori împotriva sa. Dar Domnul, cel care pe cei înțelepți întrumește șugul înțelepciunii lor, îi prinde, răspunde, Tu ai zis, adică gura ta a mărturisit că eu sunt Fiul lui Dumnezeu." Text. Și vă spun încă, de acum veți vedea pe Fiul omului și de dreapta puterii și venind pe norii cerului. Tâlcuire. Din prorocia lui Daniel le vorbește că acela zice, pe cerului venea cineva ca fiul omului, și pentru că îl socoteau fiind fiindcă se arăta în chip smerit, le spune, Vă veți vedea atunci cu putere venind și șezând împreună cu Tatăl, și prin putere îl arată aici pe Tatăl, și nu de pe pământ, ci din ceruri va veni Mântuitorul Iisus Hristos. Text atunci arhereul și-a sfârșit hainele zicând, a hulit, ce ne mai trebuie martor? Iată cum ați auzit hula lui, ce vi se pare? Iar ei răspunsând au zis, este vinovat de moarte. Încuire Era obiceiul la că atunci când venea ceva nenădăjduit asupra lor să-și sfârșie hainele. Deci așa face și Caiafa ca să înșele poporul să-i arate că greu a hulit și să-i silească astfel pe ei să spună că este el vinovat de moarte. Dar înțelege și că, rupându-și caia pa hainele, semn s-a făcut pentru sfârșitul preoției legii celei vechi. Text Și-au scuipat în obrazul lui, bătându-l cu pumnii, iar unii îi dădeau palme zicând, Prorocește-ne, cine este Cel ce te-a lovit. Târcuire. După ce l-au sândit, au săvârșit asupra lui cele de ocară și l-au batjocorit, acoperând cu haină fața sa, precum alte evanghelii zice, și pentru că îl socoteau ca pe un proroc, de aceea îl batjocoresc în acest chip. Text. Iar Petru ședea afară în curte și o slujnică s-a apropiat de el zicând, Și tu erai cu Iisus Galineanu, Dar el s-a lepădat înaintea tuturor zicând, Nu știu ce zici." Și ieșind el la poartă, l-a văzut alta și a zis celor de acolo, și acesta era cu Iisus Nazarinean, și iar s-a lepădat cu jurământ, nu cunosc pe omul acesta. Iar după puțin, apropiindu-se cei ce stăteau acolo, au zis lui Petru, o adevărat ce tu ești dintre ei, căci și graiul tot te vădește, atunci el a început a se blestema și să se jura, nu cunosc pe omul acesta. Și îndată a cânta cocoșul și Petru și-a adus aminte de cuvântul lui Isus care-ți țisese, ai înainte de a cânta cocoșul, de trei ori te vei lepăda de mine, și ieșind afară a plâns cu amar. Tălcuire Petru, fiind biruit de nemărginită frică, uită făgăduințele și slujește neputinții omenești, ca și cum ar fi fost mort de spaimă și nu știa ce zice. Dar și după înalta înțelegere, cunoaște că Petru este vădit de slujnică, adică de neputința omenească, aceasta fiind mică și în rânduială de slugă, până când cântând cocoșul este adus într-o simțire. Iar cocoș este cuvântul care nu ne lasă pe noi să ne lenevim și să dormim, ci zice, Deșteaptă-te cel ce dormi și te scoală din morți și te va lumina Hristos. Deci, de cuvânt ca de un cocoș fiind deșteptat Petru, a ieșit afară din curtea Hireului, adică din închisoarea minții cele întunecate, și ieșind dintr-o nesimțire, a plâns cu amar. Căci cât a fost în curtea minții, cele întunecate nu plângea, pentru că nu simțea, iar după ce a ieșit și a venit într-o simțire.